Suflete tari Adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu Domnul Boniu, vă roate să așteptați câteva minute aici în bibliotecă Fiind de lor de sus se repară Bine, bine, bine Bună ziua, domnule Pietra. Erați aici? Bună ziua, domnule Sinești Dar te rog, stai jos Stai, te rog Scuze-mă că am uitat să spun că eu n-am în familia mea nici spătar, nici logofeți. Domnule Simești, mi-ar părea rău să fiți supărat pe mine. Nu <gântu> înțeleg ce eu să spui. mi teamă că sunteți supărat pe mine. Tot nu pricep. Dumneata ai fost cu domnul Șana Mărculescu, fata cu meu. Și ai stricat logodnă. De ce să fiu eu supărat? Am crezut că o iubesc. Speram să o pot iubi. Dacă vrei, pot să spun că eu am fost de la început împotriva acestui logodnă. Din păcate, Mărculescu are slăbiciunea universitario. Vrea un gine pe care să-l lase la catedră. Mărculescu avea de gând, cred, să vă trimite imediat după luni la Iena, ca să ții țin doctorat. Mi-am dat seama că nu pot pleca din țară. I-am explicat domnului Mărculescu. Știu, știu, știu, știu. Nu vrei să pierzi postul de bibliotecar la domnul Matei Boio Sunt aici în calitate de istoric pentru cercetat arhivele de Nu sunt bibliotecar. Da, da. Pentru asta ai venit, într-adevăr, acum vreo 4-5 ani în casa asta în care nimeni nu știe pe ce lume trăiește, dar ai rămas. Și de atunci faci mereu genealogie. Domnule Sine, și vă cer îngăduința să vă vorbesc cu cea mai adâncă sinceritate și sunt convins că mă veți înțelege. Am crezut întâi că o iubesc pe domnul Mărculescu pentru că e într-adevăr și frumoasă și foarte gingas. Da. Mi-am dat însă seama, deși e cam târziu, că nu o iubesc atât de mult, ca ar fi fost nefericită dacă aș fi luat de soție. Dacă înțeleg bine... Visez dragoste în stare pură A, E destul de frumos Dar la sinceritatea dumneavoastră Vreau să-ți răspund și eu sincer Păi ascultă E în viața fiecărui om O clipă Uneori o singură clipă Când firul vieții trebuie răsucit Cu dușmanie Mă iertați, domnule Zinești O, bună Știu ziua, că, domnule se mă aștept, Nu face nimic Sus se repară toată casa da. Aici putem vorbi în liniște Dar nu face nimic, domnule Boiu E un semn mai mult de prietenie <gânt> Luați loc, vă rog. Am venit cu Maria, cred că s-a urcat nu sus Mi la... se pare la... însă că Ioana nu e acasă S-a dus să vadă Eu am coborât singur la dumneavoastră Fiindcă trebuie să vă aduc câteva lămuriri <gânt> Domnule Pietraru am... am niște însemneri pe masă la mine sus Vrei să controlezi datele Ca să le putem folosi după masă? Da, da, da nimeni despre ce este vorba, domnule Siniști? Ia loc, te rog. uitați domnule Boiu, colegii mei din delegația permanentă, știind relațiile, în sfârșit, onoarea pe care o am de a mă număra oarecum printre prietenii dumneavoastră, vreau să spun că știm ce legături de de rudenie și de strânsă prietenie sunt între familia nevestei și familia dumneavoastră. I-am trimis al artăier șefului partidului dumneavoastră un plic cu răspunsul meu la scrisoarea pe care mi a trimis. Da, -toc, to -toc, to tocmai, to tocmai, da, da. I-am răspuns că nu văd posibilă o asemenea colaborare. Și-ți spun și dumneitale astăzi că mă surprinde o asemenea colaborare. Da, da, da. Doamna Sinești, întreabă dacă poate veni în bibliotecă. Da, da, desigur, desigur că da și poftește pe domnul Pietrar. Foarte bine. Credeți dumneavoastră că aceste două reforme pe care le vreți cu orice preț Sunt folositoare neamului românesc? F fără, îndoială, că da, da, fără îndoială, pe mari proprietari Veți ruina o clasă conducătoare pe care nu o veți mai putea reconstitui Veți înstrăina totul Eu nu cred că va fi așa cum spuneți, domnule Boiu Ceea ce știu e că și așa boierimea care posedă munți întregi împăduriți I-a concesionat unor societăți străine Na. Care au plișuvit cu totul Au distrus până și rădăcine da, da, da, da, au făcut-o da. poate unii și au greșit, desigur Eu n-am făcut asta nici la Dorcan, nici la Colțoasa Acolo munțe sunt întregi <gătă> Nici așa nu e bine Aveți șapte munți împăduriți uh -huh. Nu e păcat de codri aceștia care putrezisc părăsire. Domnule Pietraru, te A, Ia tot și pe doamna Sinești Natai, cerbană, am stabilit amândoi că ți-ai să mă conduci numai până la poartă Da, desigur, desigur, Maria, așa am stabilit, ai dreptate Întâmplător am avut de vorbit cu domnul Boiu Nu v-am prezentat pe domnul Pietraru, doamnă, tânărum e o colaborator Da, cred că ne am mai cunoscut Domnul Pietraru mi-a fost prezentat de dumneavoastră cu prilejul unei... Voi, doamnă, scuzați-mă, dar... Am o memorie, scuzați-mă Dar nu-i nimic, absolut nimic, domnule Pietraru Lipsesc aproape tot timpul din București Ce fac copiii, doamnă? Nebunii, domnule B Boiu băiețe, nu? A căzut ieri de pe cala manej, dar oh. n-a pățit nimic, absolut nimic Ioana știa că veniți astăzi să o vedeți Nu, dar cred că o să-i spună servitorul că sunt aici Probabil că și venit a fost să-și iau un tablou al Suzanei Boiu. Suzana Boiu? A, de-ale ei, capricii de fată A comandat pictor lui Dimiu o copie după portretul Suzanei Boiu de la monastirea Stioava. <laughs> Jupănița nu se dezminte. Ioana cunoaște istoria mai bine ca un dascăl. Ah, dar iată tu ca și-a apărut. Bine că ai venit, Maria. Să vă constituiți în comitet. Vreau să știu părerea despre portretul Suzanei Boiu. Asta, da, da, da, da. ca să sporești vestita ta colecție din Iatac? Dar mai întâi, scuzați-mă, nu știu cine a fost această Suzana Boiu. Tată, domnul Sinești, nu știe cine a fost Suzana Boiu. Dar mi se pare că ai învățat la istorie lucru acesta în liceu Ca viitor om politic, în orele de istorie, citeam gazetele pe sub banc E bine, hai să vezi numai decât Domnul Pietraru Da, domnișoare Dă-mi, te rog, volumul al doilea din istoria mănăstirilor și pravilelor. Să aduc scara. Nu mai decât. Nu e nevoie de scar. Carte jos. A, da, dar jos. Mm. Nu e asta. Oh, scuzați mă ah. scuzați-mă. Iată, domnule Sinești. A, e scris să Așa Așadar, nu e o calomnie, că domnișara Boiu citește litere popești. Credeam că numai domnul genealog se pricepe la asta. Ascultați, ce înspre toamnă vă 1765, puterea stăpânirii pusă o mâna prevestitului Haiducu și la moarte preștreangos după dupredireptate. Atunci s-a întâmplat unul faptul de care foarte minunatul sau tot norodul de s-au dus vestea departe. Știu tu fiindu' că după obiceiul pământului verice jupâniță, Aude-n milă, aude dragoste, dacă se da soție legiuită o sânditului, iar tatu era. Ce urmându' a se spânzura acel haiducu' care le deprostime prea iubit fiindu' Pentru faptele ceale de vitejie, căci cu moartea el o sândea prediriguitori Și venetici pripășiți pe lângă scaunul capului cârbii. Pentru toate răutățile săvârșuite Asupra norodului cea lui prost Și necăjitu Și plăcută au hiră și cutezanța lui Ficei bevel vormicul iordache boiu, Anume Suzana, din neamul boiu prea cinstitul, Care-l dat a țării logofeți, vornici spătari. Și, și cu hierbinte lacrimă de plângere căzându Suzana la chicioarele domnului Rugatul au de iertare, Iar obiceiul pământului mai tare decât voia Domnului, Iertatul sau acel haiducu spre mulțămit prostimei, Iar ea, Suzana, adică, Luatul au de bărbatul. Ai văzut cine era Suzana Boiu? Ai văzut ce era în stare să facă ea? Într-o epocă de decadere ca a fanariotilor. Ea este patroana mea. Este idealul meu în trecut. O simt în mine mai mult ca pe oricare dintre strămoși. Ioană, Ioana fi rezonabilă, ha, Nu convinge nimeni. Ioana are ideile aici. Da, e un copil răsfățat asta, Dar vârstă le-o rânduiește toate. E, mai rămâneți? Eu vă las. Merg și eu. Mergi, Maria. Nu, eu mai rămân. Avem de vorbit amândouă. A, bine. Pe mine vă rog să mă iertați. Dar dacă nu aveți nevoie de mine... Poți pleca, da. Da. Ești cam bruscă cu bietul băiat, jupănițo. Eu? Adinaur l-ai pus într-o situație foarte delicată. Bine, dar e neobișnuit ca un bibliotecar să nu cunoască locul cărților. Ne ai văzut cum se zăpăcise? Adevărul e că tu intimidezi în mod inexplicabil pe toți bărbații Nu numai pe tânărul acesta Despre acest tânăr știi ce lucruri interesante se vorbesc? Drept să-ți spun, e de șase ani la noi Dar nu știu dacă am vorbit cu el vreodată în adevăratul sens al cuvântului E bine, jupănițo, am să-ți povestesc despre el ceva Nu foarte... ne pierdem timpul E un biet tratat. Mai bine, haide-mi sus în portetul ăsta la mine Hai. Lasă-mă, domnule, vreau să stau de vorbă cu postul meu coleg, Andrei Pedrago, îți trebuie să mă intrate, lasă-mă, dacă e chiar casă! Ce ești? Cine mă caută? Ce e, domnule, uite-l? Iată-l că e singur, ce mai vrei, că eu nu mai vreau nimic! Cunard, ce e cu tine pe aici? Pă nimic, am vrut să intru și pe semne că nu i-a plăcut omul ăla, îi vrea costumul meu, că stă la tocmeală cu mine, că e boierul în bibliotecă! <laughs> Nu mai știu ce spuneam, Marafeș. Culai. Fă-te-mi coasă de ce crezi că mă sperie pe mine primirea asta rece? Nu degeaba scrie la gazetă că e vorba să deveniți miniștri. tot trăsnit, ai rămas. Dar ce e cu tine? De ce ai venit? Am venit să te iau. Ce? Am venit să te iau. Unde? La țară. Stai jos. Stai. Cum a venit gândul ăsta trăznit? Hei, odată cu răsăritul lunii, altă seară, dar Stai jos și îți spun tot. Hei, al altă seară îmi luam după masă cafea, o încercam și fumam. Atunci a răsărit luna mare, albă, peste culme mugăniții, peste prundișul alb al lui peste căsuțele de pe coastă. Cât vedeai cu ochii se lumina ca ziua și cum cădea luna pe toate pădurile, mi-am zis. Pădurile astea sunt ale satului. Ei, acum nu aduc nimic, dar dacă le-am exploatat, ne-am îmbogățit cu toții. Să facem o opște. Luna se ridicat din ce în ce mai mult deasupra pădurilor, deasupra satului. Atunci ne-am adus aminte că îl mai... Hai să zicem, el mai bun prieten al meu se ofilește cu diploma buzunar într-o casă boierească după ce și-a tocit coatele 16 ani pe băncile școlilor. Sunt trei ani de când ți-ai dat capacitatea, nu? Nu mi-am dat -o. Cum? Și de ce? N-am putut. Acum șase ani nu-mi luasem licența, iar acum trei ani nu eram pregătit. Hai dreptate. Trebuie să fii muncit ca un rob în casa asta. Andrei, nu-i nimic. Nu-i nimic. Hai cu mine. Te așezi pe un trai cu pui fripți și lapte proaspăt în gerdacul cas. Dar, e dragă, eu nu pot merge. Nu poți merge cu mine? Nu pot. Nu pot. Ei, ce te ține aici? Nu pricep. Mă uite pe fata aia care te-a recomandat. Aș strânge de gât dacă aș mai întâlni -o. Elena, s-ar putea să o întâlnești și ea a rămas aici. Ea nici nu și-a terminat universitate. Cum? A rămas de acum 8 ani? Uh -huh. Dar ce are casa asta, mă, de nu priește lor tineri și o omoară omul din ei? Ați rămas oameni de casă. După câte mi-aduc aminte, venise aici pentru o lună, două. Taci, taci, dar A, ah, nu-ți convine să auzi. Dar pe mine mă doare, mă, că ești ca un câine din ea căruia și după ce îi se dă drumul din cușcă nu vine să iasă. Nu cumva, domnișoara, Boiu? Da. Nenorocitul. Nenorocit. Ești nebun. E amanta ta? Amanta mea? <hânt> Dar nici nu vorbește, măcar. Pide, e nerodic, e caragios. Caragios, Da! O iubești pe domnișoara Boiu. De ce o iubești? asta e întrebare? De ce tu, băiat de țară, iubești fata unui boier cu averi măsurate? Știu eu. să spun eu. Nu pentru că e frumoasă, nu. Sunt altele mai frumoase decât ea. Pentru inteligența ei, iarăși nu. Poți găsi această inteligență și la o studente studentă care nu are decât o singură rochie. Nu, nu. O iubești pentru că e descendentă a unei familii străvechi. O iubești pentru pomcărțenie. Da, asta e. Robul din tine visează. De ce De ce? Pentru că în definitiva ai dreptate. Pentru că ești zanatic. Ești zevzek. Caragios. Prostesc. Da, ai dreptate. Numai că tu nu faci decât să-i un lucru pe care eu îl constat de multe vreme. E bine, dar O iubesc și pentru numele, și pentru palatul, pentru echipajul, pentru. Toaletele și cărțile ei pentru călătoriile pe care le-a făcut Pentru toate lucrurile acestea care fac din ea o ființă îndepărtată de lume De forfota de toate zilele Un exemplar unic Atunci ești nebun Hai să sfârșești la Balamuc Poate că da Nu, nu, nu poate Sigur, absolut sigur Ascultă Tu speri ceva? Nimic atunci hai cu mine Nu pot Ba poți Tu nici nu știi cât poți Vino cu mine, fugi Tu poți mai mult decât crezi când vrei, când te necăjești Urlă, smulgeți imaginea ei de minte și dă cu ea de pământ Pe urmă, hai cu mine Dar necăjește-te odată, Andrei M-am necăjit și am plecat Am făcut cum zici tu Da, anul trecut am plecat în un de munte Neprisos Aș fi vrut să lucrez și nu puteam când venea seara, parcă se zăvoreau porțile unui închisoare în jurul meu. Acolo eram închis, nu aici. Am făcut în primăvară o încurcătură îngrozitoare. Dorind să o uit cu orice preț, m-am logodit cu o domnișoară mărculescu, poate lui Sinești. Am înțeles însă că viața nu mi-e cu putință în altă parte și am desfăcut logodna. Și unde ai să ajungi? Nu știu. Unde vrei să ajung? La Balamu, cum ai spus. Ce vrei? Totul este să te resimnezi. Și eu m-am resimnat hey, Când am pornit acum 10 ani Ne gândeam la cu totul altceva da. Eu credeam că poate vei fi un profesor mare Un savant Unii credeau că vei deveni scriitor chiar Dar nimeni nu bănuia Că vei deveni om de casă boiereasca Și ce vrei să fac? Să câștig bani? Nu pot avea prin bani Situația socială Îi cer mâna ministrii Nimeni nu o poate atrage ce să fac? Sunt bolnav. E, de fapt, o boală a trupului. Credeam că ești singur, domnule Andrei. Nu, e un bun prieten al meu, Elena. Irena. Ah, Mi-amintesc, domnul Darie. Bună ziua, domnișoară. Vroiam să te întreb. E adevărat, domnule Andrei, că vrei să te bați în duel? Eu, domnișoare. Da. Dar cineva a telefonat domnișoară Ioana, chiar acum. Și cine a telefonat? Domnule Andrei. Dar ce sens are pentru dumneata să te bați în duel? Dar pentru Dumnezeu, despre ce duele vorba? O mică neînțelegere. Am să-ți explic numai decât. De ce ai telefonat? Nu știu, nu știu, dar vreau să înțelegi. Domnule Andrei, știi dumneata în ce împrejurare am venit eu în casa asta? Când Grigore Boiu, fiul domnului Matei Boiu, se chinuia de o lună de zile cu o hemoragie internă, pe care după două operații doctorii nu au putut-o lămuri. A murit după două luni de chinuri, fiindcă nu se putea hrăni și nu putea să doarmă. Pusese străpunți cu spada în duel. Eu am văzut cu ce litere de sânge se poate scrie cuvântul ăsta: duel, domnule Andrei. Ascultă-mă. Domnișoară, nu mai depinde nimic de mine acum. Se pare că dumneata ai provocat și trebuie să-ți retragi provocarea. Dar dacă marturii vor hotără duelul, nu se poate schimba. Trebuie să se schimbe. Ascultă, uite, află, domnișoara Boiu vrea să nu te bați. Domnișoara Boiu a spus asta? N-are sens să te bați în duel, domnule Andrei. A spus domnișoara Ioana asta? Da, da dar înțelege că nu-i poți vorbi. Nu se poate, nu se poate. Să vrea ea asta? Mi-mi spunem ce ți-a spus nu mi-mi spunem cu vorbele ei. Domnule Andrei, poftiți puțin la domnul Boiu. Eu? Bine, vin, bine. Doamne, doamne, ce încurcătură are să mai iasă de aici. Domnule Darie, am mințit, am mințit. Cum ai mințit? Ce? Domnișoara Ioana n-a spus nimic, nimic, dar mi se pare o nenorocire să se bată și atunci am... De cum ai putut să faci una ca asta? Pentru că o iubește. Pentru că nimic altceva nu l-ar putea opri. Și ea știe că el o iubește. Ce zice despre asta? Cum o să știe? Domnule Darie, te rog în piede că să se bată în duel. Domnișoare, îți făgăduiesc. Îți mulțumesc. Nu numai că am să-l las să se bată, dar am să-l îmboldesc și eu las! Nu! Domnișoare Elena, Domnul Boiutel te găsit cu-i că vă așteaptă peste câteva clipe aici în bibliotecă. Da. Bine. Culai! Ascultă-mă, asta e casă de lunateci, de asfixiați. Asfixiați? Da, ca pivnețele alea părăsite cu aer greu. Care, cum intră, rămâne acolo și vede alte are. ca de voi! Nu vedeți că ferestrele astea că sunt ferestre de mânăstiri? lasă ferestrele cu Culai. Mâine vom saluta moartea, domnule Culai, Darie. Trebuie să fim noi înșine. Ascultă-mă, ce duiel e asta? Foarte simplu. Aseară la teatru am intrat câteva clipe după ce se ridicase cortina să-mi ocup locul. Un tip, mi-am dat seama numai pe urmă cine era, a rămas înadins, nemişcat și nu puteam să trec mai departe. de întors era destul de greu. Am insistat, m-am măsurat din cap până în picioare și mi-a șoptit nu. I-am spus, ne vom lămuri, domnule, și a trebui să mă întorc. Am aflat cine e, de altfel bănuiam și i-am trimis azi martori. Ascultă, bătrânul are ceva de vorbit cu doamna sinești. Hai la mine, în camera asta de alături, vorbi mai bineș da. Auzi, e chiar el. Aveți nevoie de mine, domnule Voiu? Da. Vreau să te întreb un lucru, domnule Pietar. Da. domnul e un prieten al lui itali? Un confidețeam și un bun coleg de școală, domnule Voiu. Nicolae Darie. Uh -huh. Vine de la țară? Da, stau tot timpul la țară. Îngrijesc o bucată de pământ rămasă de la tată. Foarte bine, tinere, foarte bine. E, uite ce vreau să spun. Domnule Pietraru îl rugasem pe Cosicariu să te numească la o catedră de liceu din București. Da. Și ieri mi-a trimis răspuns că nu se poate face numirea, fiindcă îți lipsește. Examenul de capacitate. N-am dat capacitate. Da, da, da, tocmai. Mi-a spus însă că are referințe foarte bune despre dumneata și că s ar putea da un schimb o bursă ca să-ți iei doctoratul la Dresda. Interest. Aceasta mi se pare mai potrivit pentru dumneata nu? Du-te la el, la minister. Nu, vă mulțumesc. Nu, nu aș putea, n-aș vrea să plec în stăinătate. Drept să spunem spună, nu mi se pare deloc chipzuit lucru să refuzi o asemenea propunere. Aș prefera, dacă s-ar putea, să fiu numit tot în București, fie și suplinitor. Mi-ar conveni mult mai bine și aș putea lucra mai departe cu dumneavoastră. trezește Să vedem atunci dacă se poate și asta. Știe, doamna sinești, că sunt jos, domnule Pietrară Da, și vine numai decât Nu vă rugăm să ne permiteți să ne retragem ah. Ciudat lucru Ce bine îmi pare că ești singur Dar ce e, Maria? Ce vrei să-mi spui atât de stăruitor? Vreau să-ți spun o întrebare ce anume, Maria? Basil m-a rugat să te întreb dacă vrei să-i dai pe Ioana Prințul Șerban? El Bine, dar Maria, cum să-ți spun Uite, la moartea băiatului s-a deschis o paranteză pe care o încheie întrebarea ta de acum Cât aș vrea să te văd fericit? Fericit. Fericit. Asta... Asta nu se mai poate niciodată, Maria. E prea mult. Poate numai dacă lumea... Și-ar începe curgerea încă o dată. Moartea băiatului... Dar nu... Ar trebui să uit că sunt ultimul din neamul meu. Dar ai pe Ioana. A, Ioana. Ioana nu e decât o fată. E fica dumnealui. Da. Dar ce înseamnă asta pentru neamul meu? Sunt ultimul. Cel care e capătul unui șir fără început. Uite, cum să-ți explic, Maria? După mine, locul e gol pentru toată existența. Înțelegi de ce nu mai poate fi fericire pentru mine? Te înțeleg. Mai rămâne singura mângâiere că Ioana are să fie soția unuia din neamul celor care au stăpânit cândva țara asta. cu aș vrea... <sighs> Îți mulțumesc atunci anume Pentru buna ta veste, Maria Da ce e Ioana? Da, a telefonat Bazil că va veni acum Vrea să vorbească puțin Da, da, da, da, răspunde prințului că l-aștept A și pornit cu automobilul Eu cred că vine să-ți ceară lămuriri în chestia duelului Ce duel? Domnul Andrei Pietraru a provocat la duel pe prințul Șerban Cum asta? Din ce cauză? Nu știu. Domnul Pietraru a provocat la duel pe Bazil? Da. Dar asta nu se poate, nu se poate, Ioana. Bazil a omorât pe cu domânești. Se poate întâmpla iar o nenorociră. Desigur. Și ar fi destul de neplăcut ca prințul să ucidă în duel un bibliotecar. Dar cu siguranță că da. Nu se poate, nu se poate. Toți am fi de vină. Eu trebuie să plec. E târziu. Maria, dă-mi să... Ei dă voie să te conduc prin parc acasă. La revedere. mă întorc numai decât Ioana. Am să-l aștept pe Bazil sus în salonajul germic. Dar eu mai rămân în bibliotecă. Vreau să copiez ceva din istoria mănăstirilor. Da. Să-l pune Ah, oh, Bazil. Mi s-a spus că sunteți în bibliotecă și mi-am luat îndrăzneala să viu să vă văd aici. Înainte de a vorbi cu domnul Boiu, Nu sunt indiscret? Desigur că nu, Bazil s însă că făzișarea prea severă a bibliotecii noastre să nu te înghețe Sunteți malițioasă Cel mult mi. mi se pare academic E drept un cadru minunat pentru preferințele dumneavoastră Îmi întorci în ofensiva glumă? <laughs> Sunt eu un tip pedant bazil <laughs> Nu mă întrebați cum sunteți Am vrut să știu numai dacă... Va a plăcut stampa trimisă? Da, foarte interesant, dar numai că nu e ungurească Dar a fost găsită la Pressburg Costumele sunt românești Din veacul al 16-lea cușma lui Mihai Viteazu Nocunor, bazil Alor, c'est vrai că vous connaissez tous les princes romains et les casquettes respectives <laughs> Ce faci astă seară? Mergem la bal La ce bal? La mie o nu veniți? Nu, n-am să viu Sigur, să veniți dumneavoastră la balul unor parveliți Nu, ah, nu, nu, acesta e motivul Detest însă așa zisele baluri <gătări> În să-ți spun Prefer jocul sălbatic al flecăilor de la munte Aceia nu mai muțăresc pe nimeni Joacă, nu visează De fapt, nici nu mă duc pentru dans Astă seara însă o întrevedere cu niște prieteni. Întrevederea cu martorii, vrei să spui Ai primit martor, nu? Închipuiți-vă că da de la cine? Am aflat că de la bibliotecarul dumneavoastră, oră așa ceva Și să te bați cu el? Martorii au găsit de cuvință că da E absurd, cu un salariat al tatălui meu Mi s-a spus că e un om cult, nu văd de ce nu m bate cu el M-am bătut eu cu alții de mai... E absurd, bazil. dumneata nu te poți bate cu el De ce, domnișoară? Mulți oameni mari au început prin a da lecții în casele? altora Da, au început, domnul acesta va sfârși prin aceasta Nu, nu mai face niciun fel de studiu, e un ratat Nu te poți bate cu el Va fi ridicul, va, va trebui să-l concediem atunci Și ce să fac? Cere scuze Să-i cer scuze? Eu? Da, e mai convenabil și sfătuiește-l să fie mai bine crescut Că îi se pot întâmpla lucruri neplăcute e bine, dar Nu există altă soluție o, nu se va la veca domesticite, va fi. am să comunic martorilor atunci ce necesare. Cu voia dumneavoastră, în sfârșit. Nici n-aș fi voit să-mi iau, tocmai acum, la plecare, pe suflet regretul de a fi muscat cu sabia un domn atât de inofensiv. Ce plecare? Nu v-a spus Doja? Plec la Paris. Da? Pentru câtă vreme? Oh, să s pentru totdeauna. Cum? Cum nu te mai întorci? Rămâi singur acolo? Într-adevăr, de data asta sper că e pentru totdeauna Dar poate că nu voi fi singur Când pleci? Poate chiar săptămâna viitoare Depinde În sfârșit mă gândeam... Și de ce pleci? De ce? Să rămân în lumea de aici? Că eu nu pot trăi, domnișoară, în țara asta de șarlatan și de prostie cinică Și totuși e țara noastră Mă simt atât de străin aici Vreau să vă spun, în Paris nu mă simt străin. Ești convins de asta? E o altă lume pe care e un oraș de artă, de, de eleganță, de viață socială. Da, dar nu ești acasă. Rămâi aici, prințe. Rămâi. Ce ai să fii acolo? Ce suntem noi toți pentru ei acolo? Eroi de operete de romane proaste, La Bel Moldav, Le Prince Valac. Rămâi. Nu simți că noi am crescut din pământul acesta? Numai aici suntem mari, noi, înșine. Iată. da ce și va trebui. Da, nu uita că te așteaptă tata sus. haide vino, vino, vino. Vino, vino. vino, nu i-ai văzut. Ascultă, ascultă să spun ce caragios ai fost, că nu ți-am spus tot. Cât ai lipsit tu, am ascultat la ușă. Așa sunt eu. Nu fur, nu ucid, dar ascund la ușă, ca să nu fiu caragios. Ai fi aflat cât de ești. Ei bine, fata i-a spus, uite-te la mine, pricepe I-a spus că nu trebuie să se bată cu un servitor al tatălui ei. Servitor? Minți, mint, Mint? Așa Așa i-a spus, înțelegi? Servitor Și tu care credeai că e frică pentru viața ta Servitor Taci, taci odată Servitor Așa, așa, necăjește-te Culai Culai Are să mă iubească Are să înțeleagă că sunt mai mult decât toate păiațele astea la un loc Ari să vadă că am un suflet ca o stâncă Ari să descopere că în umbra ei a fost un prinț adevărat Al sacrificiului și devotamentului Bine, bine, dar după ce ai să pleci de aici Și este aici în casă și ană caută să te Pentru că eu n-am vrut să știe niciodată Pentru că n-am îndrăznit N-am vrut să îndrăznesc Dacă astăzi seară Mă înțelegi tu, lai? ascultă dacă astă seară până la ora 12, nu-i voi săruta mâna la ian atac. Înțelegi tu? Astă seară la ora 12, îmi sfărâm tâmpla cu revolverul. Ești nebun sau caragios? Astă seară la ora 12. <fie> Să mă grăbesc. În locul ăsta Elena poate să te de Domnule ta, aici, domnule Andrei Dar... Da, domnișoara Dar nu pricep Nu pricep nimic Dacă se întoarce de la concert ce te găsești aici Uite, e zece și jumătate Aici nu intră de obicei nici chiar ai case, iar să se supere Am să-i vorbesc chiar dacă s-ar supăra Nu-mi pasă ce se mai întâmplă cu mine apoi Dar asta seara trebuie să-i vorbesc Domnișoare, domnișoare, Elena, dacă n-ar fi prea mult. Ești o prietenă, în sfârșit o adevărată soră Nimeni în lume n-a însemnat acest lucru pentru mine. Te rog, ajută-mă să pot vorbi astăzi seara cu domnișoara Boiu. Eu? Da. Să te chem eu? Da. Să-mi spui doar când o să pot intra. Am să te chem. În sfârșit. Cum zici, dumneata, am să-ți spun când va fi singura. Te rog acum să pleci, poți fi găsit aici. Da, bine să-i știm. Sfărnă, dar abu-ne, da, te da. rog ceală. În ceață, să-ți iată. Nu, nu, nu, nu, tată, nu te acolo În de acela, nu Stai aici, tată E, dar eu vreau să stau aici A, nu, nu, să avem e tare Aici eu poruncesc, e la mine Aici n-a poruncit nimeni, tată, niciodată În afară de mine Ești o gazdă cu desăvârșire nepoliticoasă Da, da, cu oaspeții pe care iubesc Jupâniță și reată Ah, uite, a sosit și ceai. Dacă Ce cea bine să știi că am să-ți aduc o veste bună Ah, numai pentru asta ai venit la mine? Ce-mi spuneai pe drum? Tată bun și iubitor de neadevărul, mm, ne a? <gri> tu știi bine că e purul adevăr oh, Că nu e mai mare bucuria a mele Decât să te privesc Îmi place cu adevărat Să te privesc când prepar ce, Ioana <gri> Curtenitor incorrigibil taci <gri> Știi bine că de ani de zile Beau ce eu după teatru aici, la tine. Acum facem loc lângă tine. Da, stai mai întâi să-ți dau puțin român. Ah, fată răsfățată. Știi tu care e durerea mea? Da. gându că te las singură. Mm. Da, da. Și de ea nu ți închipui bucuria pe care mi-a făcut-o bazilă azi. Ce bucurie? Mi-a cerut mâna ta. Ce? De asta? Nu. Nu văd de ce m-ar bucura. Pentru că e prințul Bazil Sherban. Dar care, în clipa asta, nu are alt merit decât că se folosește de o intervenție autoritară. Ei, Ioana, Ioană, gândește-te ce spui. Ai respins șapte sau opt băieți. Gândește-te, ai 29, da? Da, da, a găsit protecție bună, nu zic. Dar ar fi putut să-mi vorbească și mie mai întâi. De ce ați vorbit azi? Nu mi-a spus decât că pleacă la Paris. Aha. Și închipuiește-ți. Asta m-a făcut să pierd și bruma de simpatie pe care o aveam pentru el. Cum? Da. Dar trebuie să-ți mărturisesc că mi-era oarecum plăcut. Ai să mergi cu el la Paris. <gără> Remorca lui la Paris? Mi Ar fi vorbit el mai mult cu tine, dar tu intimidezi prea mult bărbați. mi dat eu pe da, da, bazinul Da, da, da, da, da, da, mi-a mărturisit-o francă, așa cum e obiceiul. <gără> Și domnul acesta vrea să-mi fie bărbat Domnul și stăpânul meu Menu, tu, tu Nu tu nu-l înțelegi pe prinț, Ioana Vlășganul acesta elegant, în fond, e o fire de poet Da, a făcut și pictură, eu, un cântăreț remarcabil, da, știu Da, da, și... da, a cântat foarte frumos la concertul de binefacere E bine, dragă tată, domnul acela care e sportman, om de lume, don Joan, poet, hmm. pictor și cântăreț nu e în fond nimic Cum? Nimic, nu e nici cântăreț, nici pictor, nici poet niciuna din acestea, măcar, măcar în pat E un diletant, tată O mediocritate e... Un metec Da, naparis. da, Atât. da, e dintr-un neam de voivoz Și cinstește tot neamul nostru atunci când îți cere mână Tată, Bazil nu este pentru mine Ei, nu Tu ai să mă asculți. Eu o cinste nemăsurată pe care nu o face tu știi că neamul nostru se stinge. Și iată că acum ne se oferă norocul să ducem mai departe un neam de oameni care au stăpânit țara. Mai departe? Cum? Unde? A trecut timpul nobililor, tată. E... S-au dus. Acum trebuie să facem da, alții da, da. pentru vremurile noastre. Ei, taci, taci, Nu vorbi copilării! Nu știi ce vorbești. Nu vie morții, tate. n am tata. murit nimeni! Alte timpuri, dar... Tată, astea sunt visuri, visuri Ai, de... Bună seara și... Gândește-te! Noaptea, noaptea, dospește judecata! Noapte bună, tată! Noapte bună! Hai. Tu, bătrân? Dar ce... ce camerista nu e aici? Cum dumneata intri așa? Da, domnișoare. Dar... Dar camerista nu e aici. Cum, dar trebuie să fie cineva care să-ți spună că la mine nu se poate intra la orice oră din zi și din noapte? Domnișoare, vă rog, numai câteva clipe. Nu, clipi. nu, câteva nu pot asculta cu sila nimic. Socoz dumneata că eu pot fi la dispoziția dumnei lor oricând. Aici, la mine? Domnișoare... Îmi pare rău, dar nu pot să ascult o vorbă măcar. Domnișoare, să, să plec cât de repede voiți. Dar după ce voi fi spus, ceea ce am de spus? Dumneata, ai să-mi spui mie ceva? N-am Bine, atunci spune repede ca să sfârșim curând. Dacă o să păstrați tonul acesta, îmi va fi imposibil să vorbesc. Nu, nu, nu te-ți de tonul meu. Spune ce ai de spus. Poate să fie totuși ceva interesant. Domnule, ce vrei? Să vă spun că vă iubesc. Dar am înțeles-o. Mi-ai spus altceva. Sau mai pe larg, cu amănunte. Nu, nu v-am spus nimic. Și niciodată nu voi fi spus tot ce am de spus. De ce? Nu ar fi păcat. Spune tot și nu mai pierde timpul cu introduceri. ce nu mai vrei să spui? Poate că ar fi fost frumos E, hai Hai, spune ceva, uite, acum Te rog eu Aveți dreptate, domnișoare Bună seara da, ce dreptate am? Scuzați-mă Iertați-mă Bună seara, domnișoare Cum, cum așa repede? A, ah, nu, nu, ai venit la mine Ai să stai cu mine, deci, să fumezi o țigară Stai jos Așa Așa Ei Îmi făgăduiești că pe viitor Vei fi mai serios Voi fi serios, dar Nici nu vă închipuiți Ce serios am să fiu pe viitor Îmi promiți, deci N-ai să mai răpești timpul Cu declarațiile dumitale de dragoste Da, domnișoare Vă promit Veți avea toată liniștea din partea mea Tatăliniște. liniște Credeți-mă că regret și eu nesocotința de din aure. Uite, din partea mea țin seama că ai dat mult ajutor tatălui meu Că ai muncit cu râvnă Că tata însuși apreciază cu deosebire devotamentul dumitale. tale Clipa asta de acum îmi răsplătește cu prisosință tot devotamentul În definitiv ce v-am cerut când am venit Să mă lăsați puțin aici Să-mi umplu ochii de interiorul acesta Ce repede trece țigară Grozav de repede Uite, într-o zi când nu voi fi acasă Ai să vii să vezi și tablourile Nu știu dacă am să pot De ce? Am să plec, domnișoară E, e că nu ești serios? Unde ai să pleci? Nu știu O călătorie despre care cu greu v-aș putea da mânute Aș vrea totuși să vă spun câteva lucruri fără importanță de-al Nu de vă alarmați Când se va stinge gare, Voi fi plecat Acum când plec Aș vrea să știți Și nu știu de ce Că toate bucuriile și durerile mele Au înflorit numai în umbra dumneavoastră Că ochii mei au căutat și dornici Spre dumneavoastră Dar că niciodată nici o singură clipă nu v-ați oprit privirea asupra lor. Că atunci când erați mai mult decât lumea întreagă pentru mine, eu nu am fost pentru dumneavoastră decât unul dintre lucrurile fără viață care vă înconjoară. Un serv. Să mai știți, dar ce vă interesează? Că de ani de zile nu am mai putut lucra nimic. Că mi-am zădărnicit viața din cauza dumneavoastră. Cam cam invidiat până și câinele acela alb care va interesa mai mult decât mine Cărțile pe care le răsfuiți pe gânduri Și acum, noapte bună, domnișoare Asculte-mă, domnule, ce-i tirada asta caragioasă? Ceea ce am vrut să vă spun În ceea ce ai vrut să mi spui dumneata? Nu am recunoscut decât câteva pasaje de teatru prost Câteva fraze de roman ieftin și nicio figură stilistică Sau vreo două învechite hmm? Dar bine, domnule, cu zaharicale dintre astea Vrei să mă cucerești dumneata pe mine? C mă jicnești Te rog, acum după ce știu că-mi invidiez câinele și cărțile Du-te și te culcă Să plec? <laughs> Pentru cine... <gântu -i> să plec acum? <gântu -i> Pentru cine? Pentru cine? Ce vrei acum? Să rămân aici C Trebuie să rămân Să rămâi aici? Cu, cu sau fără voia dumitale? E bine N-am să chem slugile să te dea afară Nu meriți neplăcerile unui scandal Am să te pălmuiesc Să-ți voi țintuie mâinile Ce-ai spus? N-are nicio importanță ce-am zis deci dai seama ce vorbești? Îmi dau seama de un singur lucru Că este aici o luptă pe viață și pe moarte Și că ar fi o farsă neagră, neagră de cioclu Ca eu să fiu cel învins Destul Te rog Te rog, du-te și te culcă Nu pot De ce? Domnișoară, pentru mine nu mai este întoarcere M-am jurat că astă seară, înainte de miezul nopții, să vă sărut mâna Ce? Odată cu ultima bătaie a ceasornicului Dacă nu am izbutit să fac aceasta îmi sfărâm tâmpla Îmi sfărâm tâmpla Și de ce îmi spui asta? Ca să mă înduioșezi? Ca să vă arăt cât sunt de hotărât Poftim Îți dau mâna E? Ce mai vrei? Acum ți-am dat mâna Ce vreau Ce mai vreau să-ți arăt cine ești, dar mai cu seamă să-mi arăt mie însumi cine ești. Să văd în sfârșit pentru cine ne-am zădărnicit viața, pentru cine lupt cu moartea. Să sfârșii această mască mincinoasă care a făcut din mine un bolnav. Lupți cu moartea, cu moartea. Lupți cu ridicolul, domnule. De ce ai luat cartea asta? Poți citi acum când sunt lângă dumneata? Eu nu pot citi un singur rând când te știu la celălalt capăt al palatului. Ești neprețuit. Le Rouge, le Noir. ce carte poate fi mai interesantă decât mine astă seară? Cartea asta mi se pare delicioasă tocmai seara. Eram mai cu seamă curioasă. Mă simt nenorocit să... că n-am citit-o. N-ai citit dumneata această carte? Ia seama, le Rouge, le Noir. Te poate minți pe dumneata cineva? E bine, e bine, să-mi trece orice măsură, domnule. Citește aici, te rog și să sfârșim, că ești un nefericit de caraghos și încă ar fi destul de neplăcut, dar ești. dumneata trăiești din plin sub zodia inconștienței. Tu de ce nu ți-alegi cel puțin dintre analfabete pe cele cărora vrei să le declam rolurile învățate? E da, citesc. Nouă ori și trei sferturi, tacum ai bătuserea la orologica castelului, fără ca el să fi îndrăznit. Julien, indignat de la să, sa, își zise... În clipa precisă în care vor bate 10 ore, dacă nu voi executa ce mi-am promis să fac... Acești Julian Sorel v să prindă și să rețină mâna doamnei de rănal. Mă voi urca la mine și îmi voi zbura creierii. E? Ce? Ce mai zici? Dacă la ora 10 nu-i voi prinde mâna, îmi voi zbura creierii, până în loc de 10 miezul nopții și pretențiile țul mai mari se rețină mâna. Dumneata vrei să o săruți, nu? În locul de doamne de rănal... Ioana Boiu! Nu, nu, nu ești cât uși de puțin inteligent și nici nu știu dacă îți dai seama cât de nefericită e situația dumitale. Aveți teptate, domnișoare. Veți avea liniștea pe care o doriți. N-am citit carte, repet. Dar asta nu schimbă nimic. Cum n-ai citit-o? Într-adevăr, Nu, nu. Dar e ca și când-aș fi citit-o. Când ai să sfârșești odată, ridicolul dumitale a început să mă scoată din sărite. Ridicol? Și acum ridicol. Dar n-ai să înțelegi niciodată nimic din tot ce se petrece sub ochii dumitale. Utărât lucru, nu trebuie să mor. Cum nu pierzi ata niciun prilej ca să mă readuci la realitate? <laughs> Știi dumneata cine e ridicol între noi doi, domnișoarele? Ei bine, dumneata ești crescută, cultă, manierată Iar eu sunt aici adevărat ca viață însăși Eu trăiesc fie și fără să-mi dau seama literatura Dar dumneata literaturizezi viața Ce? Ai văzut dumneata un lup ridicol afară de cei zugravițe în cărți? Nu pricepi odată tristul le ridicol? Ești mândră cu voința împrumutată de la tablourile strămoșilor de pe pereți Uite de la Suzana Boyu Palatul acesta te apără de lume ca un sanatoriu te slujești de mâinile și picioarele slujitorilor, cumperi fleacuri cu banii despre care nu știi nimic și te resfeți în mi-atacuri ca acestea, crezând că faci știință ori artă. Inteligența dubită nu trece de măsura acestor lucruri. Deasupra unei coincidențe nu te poți ridica. E eu de două ceasuri, sunt în plină viață, ca în largul unei mări. Dumneata vorbești de cărțile citite? Dumneata care îți compui rolul, vorbești de viața adevărată? Dumneata în largul unei mări? Când rești viața ca mine, în astă seară, ești ca în largul unei mări. Mi se pare imprudent să vorbești de risc. Dumneata care a evitat atât de fericit și de grăbit duelul de astăzi. E bine, dacă dumneata s coți ca un duel cu acel domn este un act de curaj și de risc, și numai fiindcă ai adus vorba Afl atunci că azi după amiază martorii mei Au comunicat acelui domn că scuzele au fost primite Doar din pricina unui malantandiu O intervenție străină Și că nu este decât o singură soluție Ieșirea pe teren Va fi mâine în zori zile, domnișoare. Cum mâine? Da Dar nu asemenea întâmplare înseamnă un risc de moarte credem. mă Să lupți cu moartea și cu destinul E să aștepți cum am așteptat eu șase ani Să hotărăști ceea ce am hotărât eu Domnișoare n ai curajul să crezi că n-a fost decât o simplă coincidență Nu-ți convine să crezi cât de adevărat e zbuciumul meu Ce-ai devenit dumneata în clipa în care, în sfârșit, ai pe adevărul Tata, domnule, du-te, te rog, du-te, du-te, vine tata, auzi? Îți dai cuvântul că ai să-mi iarăși Taci Ascultă, ieși, ieși, te rog, ieși Nu, voi rămâne Te rog, du-te nu vreau ca tata să te găsească aici, pe, pe dumneata, aici, la mine, pe, pe dumneata. Pe mine? E bine, domnișoară, este o soluție. Spune că m-ai prins furând, că mă certai. Îți jur pe mormântul mamei mele că niciodată n-am să te găduiesc. Dar nu pot pleca. Da, da, intră. Dar ce? Da. Ce și la tine? E întuneric, fetiță. Da. Cu reparațiile astea care nu se mai sfârșesc, am dat un vestibul peste o scară. Nici n-au avut grijă să o dea deoparte. Da, da. Priveam de la fereastra Luna, tată. E o neglijență grozavă în casa asta. Toți își fac de cap. Am să concediez tot personalul, afară de bibliotecar. E singurul om care muncește aici. Da, tată. Da, iartă-mă, te rog că te-am deranjat, dar mi-am închipuit că nu dormi. Doream nu un... Nu, nu dormeam. E o lună minunată, tată. Da. A plecat chiar acum camerista. Privește. E o lună minunată, tată. Splendidă. Da. Luminează ca ziua. Uite, vrem numai să te rog un lucru. Tu cunoști biblioteca tot așa de bine ca și băiatul acela. Da. Știi că el are cheia de la casetă. O fi dormind, nu vreau să-l mai scol. Mai era o a doua cheie. Am da. nevoie de scrisorile. Da, da scrisorile. Dar da. scrisorile primite de la fostul ministru de justiție da, în Eocestor. Da, știu, știu. Ei, e aici la mine cheia cealaltă. Uite, era pe pian. O, o luasem eu. Merg să-ți scrisorile, tată. Merg eu. Nu, nu, nu. Nu, nu, mulțumesc, fetiță, mulțumesc. mine le caut singur. Iată-mă că te-am deranjat. Da. Noapte bună. Noapte bună, tată. Ah, dacă, dacă te-ar fi văzut când mi-ai, când mi-ai întins cheia. Ești un descreerat. Te iubesc pentru că nu ești mai cu minte decât mine. Ascultă-mă, lasă-mă a fost prea mult peste puterile mele. Am nevoie de liniște Liniște? De ce nu te gândești și la liniște? Mea? Ascultă, domnule Pietraru Să schimbăm felul discuției noastre Ne-am înșelat, amândor Nu tonul acesta Orice, dar nu tonul acesta N Aș vreau să fie atât de serios ca să, să mă înțelegi Poate că eu m-am înșelat puțin Nu te-am cunoscut, dar... Ești și vina dumitale. Vina mea? Te rog încă o dată Să pricepi toată seriozitatea cu care îți vorbesc Ești un om Acum am înțeles cu Cu sușiri remarcabile E bine Muncește Părăsește casa noastră Aici, aici într-adevăr Nu e de dumneata Nu ești făcut să rămâi bibliotecar Numai privirea dumitale îmi înzecește puterile E bine Îți promit că voi urmări întotdeauna cu interes Cu plăcere activitatea admitale, Nu se poate să nu te intereseze un om care luptă Și dumneata vei învinge Ești dintre cei tari Voi căuta să compensezi greșala de a nu te fi apreciat de la început Dacă m-ai fi de atunci Pietral, Taci, taci Dacă ai ști ce ți-am sacrificat ce-am sacrificat ca să rămân bibliotecarul domnului Boio? Pentru patima asta fără sens. Tot ce era iureș al vieții în mine s-a topit, zi de zi în focul înăbușit al iubirii. Din toate am făcut iubire. La vârsta mea n-am făcut nimic. Când toți emeii mă săcoteau în fruntea generației mele, când alții au situații, eu n-am făcut decât să iubesc. Dacă știi ce dispreț am avut pentru toți care te înconjoară, și cât adorare mută pentru dumneata Domnișoară nici dumneata și nimeni din lumea dumneavoastră nu va pricepe niciodată imensitatea sacrificiului pe care l-am făcut pentru dumneata Da, da. Vreau să-ți realizezi viața. Nu te voi lăsa. De mâinile dumitale. Domnule Andrei, te Domnișoară. rog, te rog, crede-mă. o făgăduiesc. Vei avea în mine o tovară și care va fi oricând. Alături de dumneata Domnișoare Vreau să-mi vin prin dumneata Vreau mândria de a putea spune că am descoperit eu Acolo unde nu bănuia nimeni Pe cel menit să poruncească Vom organiza un adevărat complot amândoi Nu e întâi oară, Când o femeie din amul nostru face Domnișoare ascult, trebuie să mă înțelegi Aș putea munci o viață întreagă ca să te am Într-o zi Aș putea fi așa de mare și de puternic mai m dorit dumneata. Dar atunci n-aș fi eu cel de azi. Ar fi o biruință după moarte. Dar pentru Dumnezeu, ce vrei? Ce mai vrei acum? E bine, trebuie să fie a mea. Astăzi seară chiar ha. trebuie. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. E bine, domnule, dar ești fermecător de comic. Acum... Oh, cum ne readuci la realitate unul pe altul? De la un pas de pericol. Aduci s-ar părea grotesc, ca o jumătate de ceas, după ce mi-ai prevenit să-ți cad în brațe, așa că. așa ca după un program. Nu sunt nicio nevoie să ocoleesc lucrurile. Nu mă gândesc la nimic, nu fac niciun calcul. Știu numai că te iubesc. Te voi silii să mă privești în adâncul ochilor. Și, mult fără un gest, măcar. Fără șovăiri Văi yes. fia Și de atunci, dragul meu, Dari, viața mea s-a schimbat. Din noaptea aceea, de o săptămână. Eu nu văd nicio schimbare. Ești tot bibliotecarul domnului Boiu. Servitorii te cred tot egalul lor, iar domnii eleganți care vin aici nu-ți răspund la salut decât dacă te și pleci puțin. Parcă n-ar fi nicio schimbare. Mai e adevărat ce spui tu. Ziua nu sunt decât milu bibliotecar, un servitor în casa asta, dacă vrei nebăgat în seamă de nimeni. Ziua stau înfundat în bibliotecă. Dar noaptea, noaptea totul se schimbă ca într-o feierie în care zâna învie după miezul nopții ca să plece la evirea zorilor. Nopți calde și pătimași. Că mă întreb dimineața când mă trezesc bibliotecarta că totul n-a fost decât un vis. Îmi privesc mâinile și mă întreb dacă într-adevăr Curcată pe ele, a stat întreaga noapte. Făptura aceea mândră și frumoasă. He, he, vorbești cam teleleu, băiatule. Oprește caie. Înainte ai mai multă rădăcină la vorbă. Mă rog, dacă nopțile sunt adevărate, atunci zilele sunt minciună. Dar e o voluptate, culai. Ascultă, acum câteva zile mergeam pe jos la șosea, așa că nu mă vezi prin praf pe alia pietonilor. Nu se uita nimeni la mine Atunci a trecut Ioan În echipajul acela sălbatic Toate privirile erau îndreptate spre -o, o așteptau Toți dendii, toți eleganții ce Al cărui lux îmi insultă sărăcie O priveau lacumi Ea mândră și disprețuitoare Nici nu observa asta Dar când, când a trecut pe lângă mine cu tăsura, M-a privit lung și cu înțeles Am rămas o clipă împietrit Pe urmă Venea să string să, să alerg ca un nebun Să iau decât pe oricare dintre snobii aceia ne în seamă de ea Și să le răcnesc în față, să-i zgudui Pe mine m-a privit, nu pe voi Pe niciunul dintre voi toți Dacă, dacă, dacă ați știi Dacă ați știi Ați turbat de necaz. Eu sunt învingătorul Da, da, da Minciuna zici tu culai. Nu, asta e adevărată voluptate Bine, bine, bine, bine Tot e Ai vrut să fii tu învingătorul te-ai întrebat cum are să se sfârșească afacerea asta? Nu e nicio nevoie. Am să spun două întrebări de muntean care se pot pune oricărui om cinstit. Cred că îmi dai voie, nu? Da, da, poftim. Așa, prima. Crezi dumneata că este faptă de bărbat adevărat să ne cinstești fata unui om în propria lui casă în care mai și trăiești? Asta? Asta. Taci, taci, nu-mi răspunde mai bine. A doua. Cum ți se pare viața asta de prefăcătorie, de minciună grosolană pe care o duci de o săptămână? Când ai înșelat pe omul acela și fie vorba între noi, l-ai înșelat destul de josnic să mai trăiești încă din banii lui. Dar e stupit că o știi bine că asta n-are să mai dureze mult. Cât de curând voi spune bătrânului tot. Lasă că mai e vorba și dacă bătrânul o să creadă că ai făcut toate astea numai din dragoste pentru fată. Că n-ai urmărit să te înfici puțin și în cei șase munți de pe valea Nereului. Că n-ai pus cumva ochii pe Bechea Mare, pe Dorcanilor, pe Cocora? Tu crezi asta? E, acum nu-i vorba despre mine, firește, eu te știu nebun sincer. Ca să fie limpede, eu nu vreau nimic. Dar de ce nu i-ai putea spune, de pildă, chiar azi? Nu, nu pot astăzi, nu pot. Știu! Ce știi? Că nu poți astăzi. Și n-ai să poți eu i o spui niciodată, niciodată, mai înțeles? Cum ai să poți mărturisi tu, lumea tăi, boiul Dorcan, că B daci? Aia, aerul, că nu-mi poți ierta, că nu ți s-au împlinit prezicele tale absurde. Lasă-mă, că văd eu mai bine decât tine. Vezi? Ce vezi? Nu vezi nimic, de parcă ai fi la ochi. De șapte ani, fata asta se usucă, mută ca de lingoare lângă tine, din ta. Și tu nu pricep ca pământul. Care, frate? Elena. Ai căpiat. Mă, Elena mă iubește pe mine? Și-a pustiit tinerețea. Și-a secat viața cu ochii la tine. Și tu ești așa de plin de tine încât șapte ani nici n-ai băgat de seamă măcar. Ți s-a Ascultă, Andrei. Eu venisem astăzi pentru că săptămâna asta băgăm formele pentru constituirea obștii. Uite, mă gândeam că ar putea fi liber și pentru tine un loc în mașina asta a doctorului. E, dar, firește, după cele ce s-au întâmplat, nu mai poate fi vorba despre asta. Nu văd cum ai să te descurci. Dar mi-e tare teamă de toate astea. Pentru că eu știu un lucru. În legea urcușului este mai Andrei și soiul coborâșului. Nu trebuie să te cațări decât unde poți sta. Eh, să-ți ajute Dumnezeu. Eu te las, băieți. Mă duc să-l aștept pe doctor jos în grădină. Casa asta mă apasă, parcă sunt la cazarmă, că nu se mai termine concentrarea. Ei, culai, culai. De unde s-a dus prietenul tău? A plecat. Andrei. Da. Tata pleacă astă seară la Bechea Mare. Tata tu pleacă la Bechea? Astă seară chiar. E sigură? Da. Rămânem singuri. Singuri, amândoi, în fața casa asta. Devenim stăpânei. Andrei, bucuria asta este fără noi. Juvânița mea, vom fi singuri. Nu înțelegi. Singuri, stăpâni, tulburați de nimeni. Nopții întregi. Taci. Cum, nu te bucur asta De ce taci? Ești neînțeles Nu-mi ne liniștești jupăneța mea A ce este? Ce e? Astăzi trebuie să vorbești cu tata, Andrei Să vorbești cu domnul Boiu astăzi? Nu cu domnul Boiu Cu tata, am spus Bine. Nu Ai nu să mai... vorbești cu tata astăzi Fără nicio o târziere. Cum așa dintr-o dată? Din senin? Care este o de? Așa din senin? Ți se pare că e din senin, Dar nu simți că de o săptămână asta mearde sângele? Astăzi? Așa pe neașteptate? Pentru numele Lui Dumnezeu vrei să prăbușiști totul? Nu mai pot. Să mai continui așa e, e peste puterile mele. Nu. Am tăcut atâtea zile. Atâta lașitate nu e pentru mine. Ai ghipzuit totul? Ți-ai dat seama ce s-ar putea întâmpla? Orice s-ar întâmpla. Trebuia să faci asta încă de-a doua zi. Ioana, trebuie să fim cușudecată. Trebuie să pregătesc lucrurile cu nu? Nu, jupânița mea, e oh, încredere. Nu, trebuie pregătit, trebuie, trebuie preparat. E bine destul cu atâtea socoteli care mă fac să roșesc pentru amândoi. De o săptămână viața mea nu mai ai decât prefăcătorie dezgustătoare. Nu mai pot. Nu, n-am nimic de ascuns. Dacă va fi nevoie, vom părăsi casa împreună. În tuturor Dar gândește-te la tatăl tău N-are să vadă lucrurile așa cum le vedem noi Nu, înțelege e, e bine Atunci îi voi spune Pentru că tu o vrei, jupănița mea Te-ai hotărât În sfârșit te-ai hotărât Te bucur asta? Dacă mă bucură? Da Dacă ai ști cât am suferit săptămâna asta Din pricina șovăielii tale Mă durea minciuna asta dar mai cu seamă mă durea... Mă durea că mă îndoiam de tine. Jupănițu. Dacă ai ști cum te vreau eu, Andrei, întotdeauna așa crescut cum ai fost în noaptea aceea. O voință valnică, dobărătoare, să-i uimești pe toți într-o zi. Dar șovăierile din ultimul timp m-au durut. <laughs> șovăierile mele din ultimul timp. Eram am fost zăpăcit Înzăpăcit din cauza prea marelui noroc Care mi-a căzut în brațe Eu o săptămână sunt înăuciț nu vine să cred că ești a mea A ta, Andrei A ta A mea Știi tu ce ești pentru mine Ce-ai făcut -o din viața mea Odată niște milionari Au dat un milion unui cerșător Doar așa ca să vadă ce se întâmplă cu bietul om <laughs> E bine ce miliardar divin s-a jucat cu mine Nu, mm, sfârșește acum, Andrei Acum e rândul tău Astăzi trebuie să vorbești cu tata Da, da, am, am să vorbesc, am păcăduit. Da. Dar, da, n-ar fi mai cu minte să scriu o scrisoare? Să-i scri? De ce? Da, parcă e mai bine Mai bine? Da, hai da, ai să vezi scrii mai bine Scrisoare... Cum să scrii și pe urmă să aștepți răspunsul tremurând? Dar nu înțelegi ce vreau eu, Andrei Să te duci la tata și bărbătește, să-i spui limpede, fără ocol Domnule, fata domitale e nevasta mea Cum? E așa de simplu, așa de firesc Dar este o nebunie, cum se trece prin cap asta? Și dacă nu o faci dumneata, o voi face eu Iman. Dar atunci totul se va sfârși între noi o, Și voi înțelege în sfârșit Că noaptea nu distingi bine Și les ne poți lua un păpușar felos de teroul așteptat o odată! Astăzi tatăl tău va afla totul Du-te ca l vine Da A, Dumnezeu, pietraru Știi că de seară la șase și jumătate plec și vreau să-ți comunic câteva lucruri pentru avocatul nostru. Da. Dar mai întâi, dă-te rog un telefon lui Georgescu să termine odată cu reparațiile sus. Dacă nu vine, îi telefonez. Da. O să... O să vie Dumitriu cu un contract, poi, mine. spune ca să ducă mai întâi proiectul lui Thomas cu care ne-am înțeles ieri. Da. Ce, ce voiam eu... Ce voiam să-ți mai spun? Domnule Boiu. A, da, da, da. Da. Costica Rion mi-a telefonat azi. Te va numi profesor suplinitor la un liceu în București. În București? Dui o cerere. Eh, cred că îți face plăcere că ești numit în București, nu? În București, da, vă mulțumesc. Pe de altă parte, și acum, ca și în anul trecut, administratorul nostru are să-ți mâneze suma de 5.000 de lei care ar reprezenta surplusul din Italia de muncă. Da. Domnule Voiu... Te rog, te rog, vom plăcerea ca și anul trecut să primești fără niciun cuvânt. Ești tânăr și ai nevoie. Nu, nu nu, bo... nu, nu, nu, nu, nu, Vom plăcerea să nu mai vorbim de asta. Da. A, a da, da. Caut și trimite te rog, volumul Jurnal de Voyage al domnului de Montaigne. Lipsește din colecția pe care o am la țară. Da. Domnule Voiu... Da. Dacă aș îndrăzni să cer mâna ficei dumneavoastră, Să <hă>, aș acorda o ceva mai greu decât gratificația ta din oricare. Domnule Boiu, dacă aș cere mâna fiicei dumneavoastră, te-aș ruga să nu faci decât glume cuvincioase. Am să scriu acum câteva cuvinte pentru administrație. bine, domnule Boiu, vă rog să-mi dați mâna fiicei dumneavoastră. Să-ți dau mâna fetei mele? Da. Să-mi dai timp să mă mai gândesc. Aș vrea să-mi dați un răspuns imediat. De dragul meu, asta trebuie să fie foarte greu. Uite, te rog să dai plicul ăsta administratorului. Mea. Trebuie să-mi dați un răspuns imediat. Dacă-ți spun că nu pot. Uite, eu te apreciez destul, dar... Nu știu ce o să că fata. Trebuie să o întreb și pe ea. Fata dumneavoastră mă iubește. Oh, oh, oh. <gântu -i> Ești așa de sigur? Cred, cel puțin. plă, dragă meu, că nu e niciun motiv destul de serios niciodată ca să crezi că o femeie te iubește. Dacă altă femeie mi a fi spus că mă iubește, m-aș fi îndoit, poate. Dar cuvântul ei... Ah, cu cuvântul ei... <laughs> Bine, dacă ai cuvântul ei, atunci se schimbă lucrurile Mi se pare că mă credeți nebun A, nu, nu, ce se pare Nu judecă niciodată după aparențe, dragul meu Nu uita însă să dai plicul acela administratorului Tată Dar ce? Tu, Ioana, ce-i asta? Tată, cu atât de ridicolă introducere, omul acesta vrea să-ți spună un lucru foarte simplu Că sunt nevasta lui Tu? Da Ești! Tată Ești numai decât! Tată Ești numai decât! Tată, nu mă da afară nu. așa Nu faci un pas pe care niciodată Ești. Mai pot Ești. Ești. Tată. nu ai să-l tată. Ești numai decât! Tată Lasă-mă cu acest vânător zestre. Tată Nu-i că m dat afară Ești! Mișelule Până atât ai conrupt în fetii mele, încât a putut să facă pasul de azi? Prin ce mișloace? Prin ce taină te-ai insinuat în sufletul ei? Ce-ai sperat? Ce e un încolțit în capul dumii de că Am iubit-o. Hm. asta e totul. Și ea a înțeles că sunt un suflet deosebit. Suflet deosebit? De ce ești deosebit? Un student întârziat. Ai 30 de ani. Ca să devii un erudit mare e cam târziu. Ești pur și simplu un picolos. Domnule Poiu, biruiți în dumneavoastră judecată făcută gata! Priviți cu ochii limpezi! Dacă ați vrea și dumneavoastră să mă ascultați! Să te ascult? Dacă vorbele dumneavoastră în picure picură plumb fierbinte nu urechi! Cum îți închipui Cum am să consimt eu vreodată la nelegiuirea asta? Am să aștept să vă treacă! N-așteptat nimic! Aș vrea, aș vrea să nu te mai văd niciodată pe aici, începând chiar din clipa asta! A v-ați gândit la fica dumneavoastră? Nu e vinovată decât că mă iubești. Iubire? Da ce e iubire? Ce se poate dura pe o iubire? Te-ai întrebat ce va fi după aceea? Nimic din ce s-a făcut un omul meu nu s-a făcut prin dezmățul iubirii, ci prin renunțare, prin luptă, prin înfrângeri. Ah, are să se vindece ea de dezmăți și de fumuri. Am să o închid. Să o închideți? Nu va ieși de la Dorcan până nu se va vindeca de capricile împrumutate din cărți. A avut toată libertatea pentru că am crezut în ea, am să ia în biblioteca, să va vindeca. Mai târziu, o să râdă în un și de copilăria ei. Și cum, domnule, ții să-mi devii cu orice preț, îmi? ții, dumneata, să devii virginere lui Matei Boiu Dorcan, Andrei Pietraru, așa parcă te cheamă, nu? Dar bine, domnule, să poate să nu te gândești, dumneata, când faci un pas ca ăsta? Vrei să-mi devii genere cu orice preț Și ea care te-a Bine că n-a fost feciorul din casă Dacă un străin ar vorbi de Ioana așa Ioana? Pentru dumneata fata mea E Ioana? Domnule nu uita cine ești V-a spus ea singură cine sunt Cum? A fost Domn... Domnule pentru Dumnezeu ce vrei să spui? Ioana mea? Da. Fata mea? Nemernicule! Cum ai putut să faci una ca asta? Mai furat, mai ai murdărit! De unde ai venit? Câine al pământului, ca să prăbușești totul în jurul meu! Vorbește, vorbește odată! Orice aș spune este deprisos. Cum vreți să răspund la atâtea vorbe fără nicio noimă? Am... Am aproape 70 de ani, de ce nu mai ai ucis întâi? Ascultă, domnule, poate că totul nu este decât un mijloc ca să mă obții consimțământul. În sfârșit, poate că... poate că nu ai fost chiar atât de rău. Domnule Boiu, toate acestea sunt prisos. Nimic nu se mai poate schimba. Așadar, a fost... Ai făcut din Ioana amanta dumii domnule Tomule Boio. Mm. Lasă-mă, lasă-mă să solb toată drojdi mărăciunii. Cum de nu i-a fost silă în același spat cu dumneata? Mâinele dumitale, tale murdane! Sfârșește odată! Cu sau fără bine dumii tale, Ioana este nevastă mea. Vorbim de ce amândoi. Stric. Da! Am tăcut până acum. Ți-am respectat durerea absurdă, dar sfârșește odată! Nu uita că nu vorbesc nici spătani, nici palate, nici poziții sociale! ți silă! S-o Dinților, dumitale, cariați, cranelui, dumitale, lei le silă de mușchii mei, de oțeni, mm. de sănătatea mea, de sălbatic. Bătrânețea, dumitale, îmi insultă, tinerețea. Care, care, tinerețe? Aceia care s-a trât? Aceia care acum o jumătate de ceas îmi primea gratificația după ce murdărise casa? Tânăr? Da. Ei bine. Da. Dacă ești tânăr, atunci ascultă. Ascultă, primește-l obraz. Ai mințit, ai mințit, ai mințit. Fint. Acum, când am venit să-ți spun totul și dacă și veniți mai demult, când doare, nu mi s-ar fi ridicat în față o haită de strămoși a, a. care să-mi conteste dreptul de a fi da, eu însu. Da, da, da, da, da, a trebuit întâi să mă furi, să ai prada în mână, luată cu socoteală. Ai ză logo, acum poți vorbi. Da, da, da, ai acum ceea ce făcea tăria și frumusețea vieții mele întregi. Ești! Ești cel mai tare. Am stat prea mult de vorbă cu dumneata într-o chestiune care pentru mine e viață și ah. pentru dumneata o simplă formalitate. Simplă formalitate? Ah. Dacă aș fi știut atunci când ai intrat umil în birou meu, că într-o zi, după ce îmi vei fi necinstit casa, ai să găsești simplă formalitate, să mi-o spui un om venit după drum. Pentru că nu înțelegi. Pentru că a închis ochii la tot ce este în jurul Ce vrei? Ce vrei să înțeleg altceva decât ceea ce e? Să înțeleg, ha? Acum șapte ani, băiatul. Nici n-am apucat să-i spălăm oasele și fata e moartă pentru mine. Pentru dumneata Ioana poate fi moartă? Ai vorbit-a de vânătoare, de zestri. Te rog să mă crezi măcar atâta lucru, că nici nu m-am gândit la asta. Pot să o desmoștenești. Să o desmoștenesc? Da! Și ce să fac eu cu averea asta moartă? Aș da azi tot ce am pentru ochii curaței fetii mele de dinainte. Nu vezi, domnule, că intri într-o lume pe care... Nu ești în stare să o înțelegi. No, no, no. Nu, nu, nu. Nu-ți fie teamă, nu o desmoștenesc. Tot ce am rămâne aici al ei. O să vă simțiți foarte bine. O să te simți bine mai cu bine, Dumnezeu. Domnule Doiu, oricât mai uimește dorerea Dumitale pentru o rană te rog să crezi că o înțeleg. E și silă să te mai ascult. Să spui unde e cheia de la casetă Cu el, cu domnul Boiu Nu se mai poate vorbi Ce nevoie de cheia de la casetă? Acolo sunt actele personale nu? Uh -huh. Are nevoie de ele la Dorcani uh, Uite cheia de la casetă cu uh. Ți-a spus că pleacă pentru mult timp? Cred că pentru totdeauna Vietul bătrân Bine, dar Domnișoara Ioana, ce face? Nu știu S-a închis sus la ea la revedere, domnule Andrei Cum? ce asta? Plec Unde pleci? La Dorcani Plec cu el Nu pricep nimic De ce să pleci? Rămâi cu noi aici Domnule Andrei Nu pot rămâne cu dumneavoastră Rămâi totuși în București În, în sfârșit, în oricare alt oraș Nu E te gândiți bine la ce te așteaptă acolo Local nu este nici măcar un sate, doar o culă, mucegăită, o fortăreață, un soi de mormânt între munți. Domnișoare, domnișoare, Elena, rămâi aici. Trebuie să trăiești cu adevărat, să-ți refaci viața. Domnule Andrei, viața nu e un tricotaj. Dacă ai greșit, să deșir totul și să o iei de la început. Da, da, domnișoare. Ce -i? Nimic. La revedere. Și să nu te ocolească norocul niciodată Nu știu, nu găsesc în sufletul meu decât sfatul Sfatul stupide Dă-mi voie să-ți salut mâinele. Fruntea asta îngândurată Ioana Cu slugile din casă Tată Ioana Iertați-mă Ioana, nu-i nimic, ascultă-mă, nu-i nimic iartă mă nu ai știut. Ioana, ascultă-mă Ascultă-mă să vă explica totul Totul este fără noi mă, să nu asculti explicații Iar să-mi explici mi a explicat o seară întreagă Și mi-a ajunge da, Am să-ți explic și să mă înțelegi Trebuie să mă înțelegi Vrei să-mi explici ce însemnează un vânător de zestre? Ioana Înțeleg fără explicații de ce între mine Și o servitoare complice te simți mai bine cu ea Ioana Dar ceea ce nu pricep E cum am putut să văd în Dumneata în seara aceea un om întreg, un erou! Dar nu-i adevărat, nu-i adevărat! nu o coincidență, nu-i așa? Ioana, n-am mințit niciodată. Dacă m-aș omorâ, dacă m-aș omorâ, ai crede? Oameni ca Dumneata nu se omoară, domnule. Te rog, sfârșește odată cu oamenii țările. Ajunge cu șantajul acesta de prost gust. A putut să prindă odată. asta e tot ce înțeles? Simți că mai prins în capcana cuvântului? Cineva trebuie pedepsit. Chiar dacă aș auzi revolverul, tot n-aș crede. Nu mai e nevoie să crezi. Fac acest lucru ca să fiu eu însumi. Plătesc cuvântul smuls cu un preț pe care cred că în felul acesta nu l-au plătit niciodată strămoșii dumitare. Andrei! Oh. Andrei! Andrei! Andrei! Pe a am ucis în mine. Ești moarte. mai moartă decât dacă n-ai fi existat niciodată. Ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? Voi Andrei! Jean. Telefonează repede doctorului. Vine repede domnul Flei. Andrei. Ce ce? Andrei. Andrei! Andrei. Andrei! Nu-l nu e nevoie să telefonezi, doctorul e jos Repede Arată-i doctorului cum să ajung aici dă mi o perină, să o pun sub cap Culai Știi că mă cheamă Culai? Atunci e bine Culai Unde sunt? Acum ești aici Ai fost puțin spre capătul lumii, dar Te-ai întors Că ești soi rău Nici o, grijă. Nici o grijă Vine doctorul cu rabla, te dregi el Andrei! Ce mai vreți? Pentru dumneavoastră, Andrei a murit. Vine doctorul. Domnișoara Elena, îți place să te scoală dimineața? Adună-ți repede ce ai pe aici și hai cu noi la văleni. Andrei. Ați ascultat Suflete Tari, adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu Distribuția a fost următoarea Matei Boiu Dorcani, Ion Manolescu, artist al poporului Ioana Boiu, Tanții Cocea, artistă emerită Andrei Pietraru, Constantin Codrescu Șerban Sinești, Toma Dimitriu, artist emerit, Maria Sinești, Clodi Bertola, artistă emerită, Contele Bazil, Nicolae Brancomir, artist emerit, Culai Darie, Nicolae Bălănescu, Domnișoara Elena, Tina Ionescu, Regia tehnică, Ion Mihăilescu, Regia de studio, Puiu Mirea, Regia artistică, Elena Negreanu,